Se tuturor și tău, capetele noastre. Săpânirea împărățită, nebinecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecii Amin. cașcurat al Duhului și de Duhul fiind luminat, prorocește-n lămurit celor viitoare și împodobit fiind cu strălucirea prorociei, limpede tâlcuiește visurile cele ascunse, noi împărați fără de lege. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel, mai înainte întărindu-ți trupul tău cu post astru, Gurele leilor Ai surpat Că în mijlocul Leilor stând Prorocule minunate Și către Bunul Dumnezeu privind Ai rămas nevătămat Cu puterea Cea negrăită A celui Ce lucrează Toate închip, Minunat Ai izbavit sufletelor noastre. În biserici binecuvântați pe Dumnezeu, Văzută-ai pe cel ce de pe scaun și de Înger este înconjurat și pe cel mai presus de înțelegere care este drept, judecător. Prorocule minunate. Și înspăimântându-te, ai arătat groaza în fricoșătoarei vedenii, Însemnând pentru toți cei ce aveau să fie mai târziu cea de a doua venire A Dumnezeului nostru, cel pa? În mijlocul cuftorului și al făcului ați cânta. de inventilor amîn Daniil barbat dar Acum liberează pe omul tău până după cuvântul tău în pace că văzura ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit o înaintea feției tuturor popoarelor lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel sfinte Dumnezeule sfinte tare sunt de de moarte miluiește-ne pentru noi sfinte Dumnezeule sfinte tare sunt fără de moarte miluiește-ne pentru noi sfinte Dumnezeule sfinte tare sunt fără de moarte miluiește-ne pentru noi Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Pururea și Învecii Vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăcâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Pururea și Învecii Vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce spre ființe dă nouă astăzi, și ne iartă nouă greșoarele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în spite, ci ne izbăvește de Cer viclear. Ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mar sunt faptele credinței În izvorul văpăi, Ca într-o apă de odihnă Sfinții trei tineri s-au bucurat și prorocul Daniel, leilor păstor ca unor oi s-a arătat pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule. Cântuiește-ne pre noi Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu Și acum și porrea și în vecii vecilor a mii Celei ce s-a crănit în templu, în Sfânta Sfintelor ai îmbrăcate cu credința și cu înțelepciunea Și cu neîntinata peciorie Arhistrategul Gabriel, ia a adus din cer în Și bucură-te, bucură-te, cea binecuvântată Bucură-te, Domnul este cu tine pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, -ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru prea părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muntenii și Dobrocei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru sănătatea și mântuirea sa, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiște!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 Ne rugăm pentru frații noștri, ero monahi, preoți, ero diaconi, diaconi, monahi și monahi și pentru toți cei într Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru fericiții și pururea pomeniți ctitori ai acestui sfânt locaș Și pentru cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini Care odihnesc aici pretutind Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește pentru mine la viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu. Slujitori, închinători, cătitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, minuiește, Doamne, ești, Doamne, milă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 Milostii și viitor de oameni nesemioși, și ție la. De ce este bine cuvântul Hristos, Dumnezeul nostru? Totdeauna, acum și pururea și învece vecilor. Ammin, tărește Dumnezeul, nesfântă și dreaptă, credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă biserica ta o păzește în viacul, viacul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 Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile curate, mancii sale, cu folosințele cinstitelor, cereștilor și netrupești puteri, ale Sfinților Împărași, tocmai cu apostole cinstiți Constantin și Elena, și ale Sfântului cuviosului, Părintului nostru Dimitrie, cel nou făcătorul de minun. O crotitorea acestei sfinte catedrale. Ale Sfântului era nectare de la Egina, vindecătorul de boli. Ale Sfântului Prorog Daniel și ale Sfinților trei tineri, Anania, Azaria și Misai, la căror pomenire o săvârșim. Ale Sfinților și dreptilor Dumnezeie părinții Achim și Ana. Și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miloiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor, Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse mistoase, Dumnezeul nostru, Miroiește-ne pe noi, Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci, în vecii lor, Dumnezeul nostru, slavă -ție. Împărate, cirez munghătorului, Duhul adevărului, care pretutind de și pe toate le împlinești, vistei bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășulești într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeu Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeu Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Slavătatele și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă trebuie, miluiește-ne pe noi, Doamne, grozește păcatele noastre, să săpăne iartă fără de regile noastre, Sfinte cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău.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 Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Doamne Doamne Doamne Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Veni să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să ne la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să ne gădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o Ta, auzi-mă într dreptatea Ta, să nu intri la judecatul cu robul Tău, că nimeni nici cei vinui drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut să locuiesc în tuneric ca morții ce din veacuri. de Duhul în mine și inima mea încreminite în lontrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cu cetatea mă la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în, în mormânt. Fă să aud dimineața mi-l atacă la tine, mine deștea. Arată-mi cală pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scap, mă de și mei, că la tine lerg, Doamne. Învață-mă să fac voi ata că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă la dreptății.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 Dumnezeu este domnul și s bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este domnul și s Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către născătoarea de Dumnezeu, acum cu o să fie să noi păcătoși și sfericii, și să cadem cu păcăhința din o cu sufletul lui strigând, să până ajută ne spre noi, Milostivindu-te, Săguiește că pierim de mulțimea ispidelor, Nu întoarce pe robii în deșert, Că pe tine una nădejde te-am câștigat. Noi și Fiul lui, și Sfântul lui Și acum și pururea și vecii vecilor. Amin, niciodată nu vom tăcea de Dumnezeu neschetoare. Aveți puteri înlăitare, noi ne Că de noi ai fi statul înainte rugându-te pentru noi. Cine n-ar fi mântu? Meștri, sau cine ne-a fi pazit până acum, slobos. De la tine până nu ne vom depărta, că de lomita i poroream, vei întoi în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 Că iată, adevărul ai iubit, cele nea arătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropimovei mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurase, de cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele ștergele.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 Apă trecând-o ca pe și din Egipteni, egiptenilor scăpând, Israelitea noștrii gai, izbavitorului și Dumnezeului nostru să cântăm Sunt înscătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! De multe de fi cuprisa aleg către tine, căutând mântuirea mea. O mamaica cuvântului fecioară ne supără și ne voi mântuiește, mă. Presăntoare răscătoare de Dumnezeu, miluiește ne pe noi. Amarele, chinu și turburări de multă mire, Pornind după sufletul meu. Alina fecioară prea curată cu limisirea cea dată de fiuță. Slavă, Tatăl și fiul și sfântul lui Dumnezeu pe tine ca ceia a ce ai născut pe minduitorul te rescapăm din ei voi, că acum venim eu către tine îmi intind sufletul, și gândul meu Și acum și pur și în vecii vecii mine Cu și sufletul meu bolit mă-nvrednicește Cercetării ești și purtării tare de grijă Ca una singură maică a Domnului Domnule, ceea ce ai făcut, cele de deasupra, Tu îi și ai zidit biserica Tu, întărește-mă, pentru dragostea Ta, marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule de oameni iubitorule. Născătoare de Dumnezeu miluiește ne pe noi Folositoare și acoperăm, Vieții mele te pun pe tine De Dumnezeu născătoare fecioare Tu îndreptează-mă Către o altă adăpost și ce ești și bunetăților Și credincioșilor întărire. una într-o tot năutate Sfântă a născătoare de Dumnezeu, miruiește-ne pe noi, pește fecioare, tulburarea sufletului meu și vii, poroscărbenor mele, rog mă că ne grăit ai născut, mira să pe Hristos, începe totul liniștei. Ceea ce ești de Dumnezeu fericită, salvat lui și Fiul lui și sfântul lui, Dumnezeu. ce ia ce ai născut pe făcătorul de mine. Care este pricina bunei tuturor? Facerea de bine dau tuturor, că tu pe toate poți ca ceea ce ai născut pe Hristos. ce puternic într pentru tărie prea curată. Acum și pururea și-n vecii vecilor, amin Fiind cuprins de neputințe cumplite Și de chinurile bolilor Tu-mi ajută, cer ajutorul tău fecioare Că pe tine te știu, comor de puțin Neîmpuținată și necheltuită Ceea ce ești cu totul, fără de Prihană. Is Dumne, miluiește, doamne miluiește, doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel, arhiepiscopul fi bucurește, Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrocei, locțintor al tronului Cezarei Capadociei, și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, binecredincioși, credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducători în serii noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos Armată, pentru sănătatea și mântuirea, doamne, milă să, doamne, milă! viața, pacea, sănătatea, amântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori și binefăcători ai acestui sfânt local. Doamne miluiește, Doamne miluiește, la și mitor de oameni Dumnezeu, și cine la slavă înălțăm. nu și fiul lui și Sfântului Duh, acum și bururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne născătoare de Dumnezeu, Vino și ne izbăvește pe noi din nevoi, Ceea ce ești una folositoare gravnică. Auzit-am Dumnezeule, în rânduie evitare bunul am înțeles, lucrurile tale și am vrea să-l vii Dumnezeirea ta mersentul este scăteaule de Dumnezeu miluiește-ne În și viorul chinorilor măr și o îl împlăzește, până plăzește, mea, ceea ce ești, Baica, zilitorului. Pe sfântă-născătoare de Dumnezeu, Milăiește-ne pe noi. Chemând îndurarea ta, Dă-o mie ceea ce nouă n-ai născut, Vedătătorul de mina și mântuitorul credincioșilor. Slavă Tatălăi și Fiului și Sfântului Dumnezeu, pentru de jiloare și zi de scăpare, noi câștigă nu-te. Fejoară, Maică, lui Din nevoi cumplite izbăvește-ne. Și acum și pururea, Și el vecii, vecii în vecii veci aminți. S-a durerilor Și a neputințelor mele polurea Ci o tu, mai a Domnului, Cu milostivirea ta întâmpindă-mă. Fără ce sus Doamne, cu porunca Ta Și cu brațul Tău cel înalt Și, și dă-ne nouă pacea Ta, de oameni iubitorule ne. sfânta de Dumnezeu, să ne pe noi Bucură acum într-o tot trista mea inimă Cu veselie sufletul meu umple. Ceea ce ai născut, bucuria tuturor Că sfântă-i de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi Scapă din nevoi și devii fără viața mea Ceea ce ai născut, izbăvirea mea Vece la ce covârsește puterea no. slavă Tatălui lui și fiului și sfântului tău, fără prea luminat în tunelicul lor, cu strălucirea razei Dumnezei ești. Ca ceia ce ai născut, Lumina cea Și acum și bunurea, Și în vecii vecilor amii Vindecă de grab, Prea curată neputința mea, Și cercetării Mă vă părtași, Rugând pe cel milostiv, Pentru sănătatea mea. Rugăciul, să către Domnul și lui voi spune scrivele mele. Că s-au umplut nevoi, sufletul meu și viața mea de ia s-a apropiat. și ca ionatie, mă rog, mi-scricășule Dumnezeu le scoate mare. Sunt de Dumnezeu, milăiește-ne pe noi, pe a scăpat viața mea Și-a ținută într morții Moartelul în mea nevoie De Dumnezeu să stăpâna mea Pe n și acum Mântuindu-mă de răul vrăjmașului Preasfântă născătoare de Dumnezeu Miluiește-ne pe noi și... Istoria tuturor și a vieții mele, fecioară în înaltă. Slucei gunești, toate și asupra ei, pururea Mă rog, ele încetot, de nemoara lociarea, mă. Să văd Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, avem căpare pare Ca un zil de piruit pecioară Scalb din nevoi Și mângâi în necazuri Bucurând gravi Pe toți cu lumina ta Și o să și acum De dure și de nevoi Și acum și pururea Și în vecii vecilor Amin Trupului lui meu te mai duire, cine vreți că mă îndureri tale? de Dumnezeu scătuale să plângem, mea, marume n-a dat, nici n-are n-am Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Apără miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău! Doamne, miluiește! Că prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu nescătoarea. Și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții se opomeni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, minuiește-ne pre noi. Pe noi și ne și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă! doar. este împăratul păce și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm. Tatul și fiul lui și Sfântului Duh, acum și purura, și în vecii și Amin. toți și lor, sărgoiește ca o bună spre ajutorul nostru care cu credință strigă ție, grăbește spre dogăciune, și sărgoiește spre mijlocire ururea păzind răscătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinste spre tine Fică și vezi și pleacă urechea ta Și uită poporul tău Și casa părintelui tău pomeni voi numele tău Într-o tot neamul și neamul Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. ne drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. s-a dus în grabă, în ținutul montos, într-o cetate a lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetea. În Iar când a auzit Elisabeta închinarea Măriei, Pruncul a săltat în pântecele ei, Și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, Și a strigat cu glas mare și a zis, Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi a aceasta, ca să vină la mine, ca Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tău. Bucurie în cele meu Ce fericit este aceea care a crizut Că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul Ce a zis Maria Mărește sufletul meu pe Domnul S-a Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, Că a căutat spre smerenia sale, Că iată de acum vor ferici toate neamurile, mi-a făcut mie Mărire cel Puternic și Sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trilogii. Apoi s-a întors la casa Slavăție Doamne, slavăție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Părinte Cuvinte, Doamne, sfinte trăime, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și vordea și în veci și veșilor. Amin. Căciunile nascătoare de Dumnezeu, milosive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Mirăiește-ne Dumnezeu, ne de pe mare milă ta și de mulțimea îndolărilor tale. Curățește fără delegiile noastre, să-l acopere în înăzui și, și cu lacrimi te rugăm Noi nevrednici grăbește ajută-ne În ceasul acesta De spaima ce Celei multe praznice De moarte cumplită Și grabnică Ca să nu ne săcetăm Prin pornire iute În mii fără O nădejdea Străjigăm cu milință, noi, robii tăi, Nu le trece rugăciunile, ci le fă desahărșit. Nimeni ne-a, din ce alergă la tine, Nu iese lușinat, născătoat de Dumnezeu Fecioară, și cerând bun dar, primește dăruile către cererea cea de folos. Prefacerea celor schermiți, zbavirea celor neputincioși, fiind nescătoare de Dumnezeu Fecioară. Mântuiește este cetatea și norocul Pacea celor din războaie Liniștea celor înmi Buna folositoare a folosit toară credițios și -ne, seule, poporul tău? Și bine cuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu în alta, frunta să viitorilor creștini. Și denite peste noi mine tale cele bogate. Pentru rugăciunile prea curate, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și punea fecioara Maria cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ion. Ale Sfinților, Slăviților și într-o tot, lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri mari, dascălea lumii și ierarhi, Vasile cel Mare Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gurea de Aur, ale sfinților Adanasie, Chirin și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, calinic de la Cernica Iosif cel nou, Ioresc și Sava, Antimivireanul Iosif, Mărturisitorul Gelasie și Leontie și ale tuturor sfinților ierori, ale sfinților și slăvinților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de viruință, Dimitrie, zborătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici, Nichita, Romanul, Sergie și Vah, Ioan, Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori, Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri, brâncovenii Constantin, Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Spednicul Ianache, ale Sfinților Mucenițe, Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Buni, Vinuitori, Mucenici, Mucenițe ale Sfinților voievoși, Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu Împurtător, Părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Basile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor cu vivoși părinți, <gâng> ale Sfintelor mai maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sifla, și ale tuturor cu vivoase maici, ale Sfântului proroc Daniel, și ale sfintelor trei tineri, Anania, Azaria și Misail, a căror pomenire o să vă rășim. Ale Sfinților și drepților Dumnezești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunea tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugămție și ne miluiește pe noi lui eșei, Doamne miluiește-l, Doamne miluiește ale unui a născut Fiului Tău, care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Domn, acum și cu și în vecii veci noi. Amin. Nei ce ce mergi sau din ea în Babilon oarecând, cu credința trăim, i paia cu totul au păcat o strigând așa. Binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri, răspândare scăpare de Dumnezeu, ne pe noi. Când ai văzut stăpâne să lași mântuirea noastră ca cel milostiv. Toată i într-o pare din pururea fecioară, Pentru noi o te Binecuvântat Dumnezeu Dumnezeul părinților noștri. preasfântă ne născătoare de Dumnezeu, Miluiește-ne pe noi. De prea mult milostivul, Prea curată fecioară pe care tu l-ai născut, Să roșne neînțetat mântuire, Să dea sufletelor celor ce cântă lui, Bine ai cuvântate și Dumnezeul părinților noștri, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Du. Dizol curățire și comoare bogată de mântuire, tu ești. Pe joare prea curată și ușa pocăinței celor ce în pururea. Binecuvântat și Dumnezeul părinților noștri. Și acum și vorurea și în vecii la amii. De trupește putințe și de, nefugle, de multe nefugle, păcate fiind cu sufletul plii, Alerg eu cu credință la acoperământul tău fierbinte rugându-mă. Maica lui Hristos dă-mi vindecare cu mila ta cea mare. Sfântă rescătoare de Dumnezeu, este ne pe noi, nu trece mai căl. Pe ce încerci -nce ajutorul, și rugându-te cu glasiscătări, și te prea uimează, e curată de doamna una. Sfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, mă duie. Ce puneți să-i și de chinuri cumplite, Ca să te săveți cu credință de-auna. Bine, cuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Buc Dumnezeu, Tălmagăduie! Ce ce scântam pe fecioară Și te preanățăm într toți toți să săpâne Și acum și păr și ras În vecii vecilor, Tu prea curată Brunești pornirea ispitei Și lovirea amarei primești ci pentru aceasta Te laudă de, de una. Dăm bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea în l într-o toți vecii. Pe Împăratul, pe care îl audă îngereștile ce te cântați și prea înălțați noro de noroade totdeauna. Mă voi spre tine, fii fecioară pe tine, vești mult de toți. Pe Dumnezeu, nascătoare, vești mărindu-te. Sfântă nascătoare, de Dumnezeu, iruiește-ne Nă noi. La trimile mele, să nu le trecea ce ai născut pe Hristos. Cel ce aștept s din primat fețele tuturor, Slavă lui tatălui și fiului și sfântului Duh. Mua ta lumină gonește de gură din ale mele Cel ce Ceea ce credem, mărtorisez mai că Domnul. Acum și bunuia, și vecinul și lor Ce zic în într o mulțimea mi-a lor dă mi-ajutor. Și mă întoarce pe ce oare însă, ne mea. Cu vile se cu adevărat să te ferici, ne de Dumnezeu. și de a dat și mai tras la vita, fără să mănâre către rafini, care pare așoane pe Dumnezeu cu laine în spate pe tine jaua de vară, n-aș gătui de Dumnezeu de Cine norcon Cercetare cel ce tare volavim în a, endure razii orvade, am și si ajutat si mai ca mai ca dumnezeu, oricrea n-a, orade se ruie. Și ce are cerul mai presus și mai strălucit, decât razele soarelui, care a stricat prezebul nostru. s să o mări întotdeauna cu laude, de multele mele, ne și săvește în în sufletul în meu, și, -și în în în ce a cundat Cioare și mai, lui Dumnezeu de grabă, primei să rugăciul tău și fi solitoare către Dumnezeu cu mijocirile toare să plângă mea. Câi rămâne rămuți fără clas, care nu se china, la cinta incoarata, de evanghelistul nu, o grăvită. Care se cheamă îndrumătoarea creștinilor. În durate mie ce nu s ca afară de gine, nezuița, dar nu am. Cer plin de tot felul de păcate, mă miluiește, vedești a creștinilor. Cândă cu o sârdie, bucurazie, neudată, nescătoare și cu mergătorul înainte, și cu toți scăpare, solește-ne. Cu toate în îngerești, cu putrezătorul, cu apostolii lui Hristos și cu sfinții toți vecioși,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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor Amin Tatăl nostru care ești din ceruri Sfințească-ți în numele Tău Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta Precum în cer, așa și pe pământ ne noastră cea spre ființă Dă-ne nouă și ne iartă nouă greșelile noastre Precum și noi iertăm greșiților noștri Și nu ne duce pe noi Nispi, ci ne izbăvește De cel viclear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 pentru mine la viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu. Prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc, Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul României prin scop Vicar, Ciprian, Câmpineanul, Varlam, anul și varsa nu fie Prahoveanul, Arhimandritul Ieronim, Arhimandritul Timotei, Arhimandritul Painsie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Ciprian, Protosinghelul Andrei, Protosinghelul Mitrofan, Protosinghelul Iustin, Protosinghelul Lucian, Protosinghelul Ioachim, Hieromonahul Kiril, Hieromonahul Corneliu, Hieromonahul Adrian, Hieromonahul Silvestru, Arhidiaconul Traian Ioan, Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Marius Stelian, Ierodiaconul Dionisie, Ierodiaconul Sergie, Hierodiaconul Mihail, Hierodiaconul Ciprian, Hierodiaconul Ioan, Hierodiaconul Florian, Hierodiaconul Radu, Hierodiaconul Constantin. Monacul Casian, Stavroforele, Cristofora și Gabriela, Monahile Eleodora, Heruvima, Eliconida, Elisabeta, Iustina, Filofteia, Macaria și Ecaterina, Rasoforele Adriana, Fanuria, Macaria, Varsanufia și Casiana și robii lui Dumnezeu. Mihai, Remus, Florin, Adrian, Gra Gabriel, Răzvan, Alexandru, Alexandru și Marius Și pentru ca să ne se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește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 Auzi-ne pe noi, Dumnezeule-i Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milosti fiind o față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milosti și iubitori de oameni Dumnezeu și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Domnului, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, în avejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Friului și Sfântului Duh, și acum și curărea și veci vecilor a mii, Domnul Bine, Doamne. Adevăratul nostru Dumnezeu, pe rugăciunile prea curate, imaginile sale, ale prea cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miruiască și să ne mântuiască pe noi. Ca un bon și de oameni viitor Au pe rugăciunile sfinților părinților noastre. Doamne Domnii Hristosase, Dumnezeu o a nostru. Miluiește-ne pe noi